Hullámlovaglás. Itt ezen a magányos kis világon rátaláltam arra, amit az emberek úgy hívnak lelkiismeret. Az Ezüst utazó a Fantasztikus 4 ötvenedik számában, 1966 május. Jack Lieber 1968 február 26-án elhunyt. Stan így emlékezett vissza a történtekre az Excelsiorban. Larry testvérem bánattól remegő hangon közölte velünk egy váratlan telefonhívás során, hogy az apám, aki sosem nősült újra, és e hosszú évek alatt végig menhettemben élt, váratlanul elhunyt. Lee hozzátette, hogy a haláleset arra ösztönözte őt és családját, hogy visszaköltözzenek Jullet Harborból menhettembe, főleg, hogy az immár 18 éves J.C. nagyon szeretett volna a városban élni. Ezt követően egyetlen további szó sem esik Jack Lieber haláláról Lee emlékiratában. Sőt, úgy tűnik ez minden, amit Lee valaha nyilvánosan mondott e témában. Apja halála valószínűleg komoly hatást gyakorolt rá, ráadásul nem is következhetett volna be Lee életének, vagy ha már itt tartunk, az Egyesült Államok és a világtörténelmének ennél eseménydúsabb és fontosabb évében. Lehet, hogy a 81 éves Jack halála váratlan esemény volt, ami arra utal, hogy összességében jó egészségnek örvendhetett. De a 81 év egyáltalán nem számít rövid életnek, különösen az 1968-as viszonyokhoz képest. Nehéz bármit is kiolvasni Línek abból a döntéséből, hogy az apja halálát követően visszatért menhettembe, ahol az apja is leérélt. Ha csak arról lett volna szó, hogy a lánya menhettembe akar költözni addigi kertvárosi élete után, Stan és Joan könnyedén elintézhettek volna neki egy szép lakást, egy biztonságos környék biztonságos épületében. Talán Lee megnövekedett munkaterhelése miatt is észszerű lépésnek tartották, hogy visszatérjenek menhettembe. Stanley az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején elképesztően eseménydús életet élt, márpedig az ilyesmi bárki figyelmét megoszthatja ezer felé. Egy közeli hozzátartozó elvesztése pedig még a legfókuszáltabb ember gondolatait is elterelheti, és így esetleg nem vesz észre olyan dolgokat, amiket máskülönben valószínűleg észrevett volna. Például, hogy milyen érzéseket táplál Jack Kirby az ezüst utazóval kapcsolatban. Karrierjük során Stanley és Jack Kirby mindketten több száz, hanem több ezer karaktert teremtettek. Hosszú együttműködésük alatt pedig több tucatnyit, hanem több százat. A jogi és pénzügyi aspektusoktól függetlenül is érdekes elgondolkodni azon, hogy melyik karakter melyikük személyiségét és érzéseit tükrözi jobban. Vajon Reed Richards a beszédes ha hajaz inkább, vagy a folyton a felhők fölött járó Jackre? A lényben Kirbyből van több, mert egy Lower East Side-on felnőtt utcagyerekre hasonlít, vagy stemből, mert kényszeresen beszólogat. A legtöbb híres karakterük esetében homályos és ellentmondásos információk állnak csak rendelkezésre arról, hogy pontosan kiállt elő az eredeti ötlettel. Különös módon az ezüst utazó éppen azon figurák közé tartozik, amelyeket Lee mindig is határozottan Körbi saját alkotásaiként ismert el. Ám Lee valami okból kifolyólag, kezdettől fogva különös vonzalmat érzett a karakter iránt. Élvezettel írta a messzeségből származó, rendkívül nagy erejű, naív lény melodrámai dialógusait, és kiváló eszköznek találta a saját személyes filozófiájának közvetítéséhez. Ahogy Neil Connennek mondta az 1968-as WBAI interjújában, az ezüst utazónak nem kell feltétlenül az a surf deszka, és nem kell feltétlenül ezüstnek lennie. A lényeg, hogy képvisel valamit, hogy kiáll valamiért, és tele van filozófiával, meg moralizálással, és elmerülhetsz benne, ha kedvet támad olyasmit olvasni, aminek van mélysége, vagy akár üzenete. Az interjú korábbi részében így beszélt Konennek az egyetemi felszólalásairól. Az egyetemisták szenzációsak, mindig lenyűgöznek a kérdéseikkel, a filozófiai észrevételeikkel. Nekem is egyfajta amatőr filozófussá kell válnom, hogy megtarthassam ezeket a kis előadásokat. 1970 elején pedig így nyilatkozott Mike Burnek a Changes magazinban. Amikor rájöttem, hogy egyre több felnőtt és egyetemista olvassa a képregényeinket, ami elmondhatatlanul nagy örömet okoz nekem, úgy éreztem, most végre elkezdhetek kimondani bizonyos dolgokat, amik egy ideje már érlelődtek bennem. Drogokról, bűnözésről, Vietnámról, egyetemekről és egyéb fontos témákról. Később ugyanebben az interjúban bevallotta bőrnek, Szeretek a lehető legtöbbet moralizálni a képregény történetekben. Mindig ideges vagyok miatta egy kicsit, és csak remélni tudom, hogy nem viszem túlzásba, nem kérgetem el az olvasókat. De lehet, hogy a szívem mélyén félig prédikátor vagyok, és rájöttem, hogy élvezem. És az a vicc, hogy úgy tűnik, az olvasók is élvezik. Ha tehát nem is írta még meg a nagy amerikai vagy bármilyen regényt, Lee érzett magában annyi kreativitást és ambíciót, hogy megörökítse a gondolatait és érzéseit az emberi létezésről, és ehhez az ezüst utazót tartotta tökéletes eszköznek. Az utazóval kapcsolatban azt mondta Börnek, hogy ezekkel a szavakkal magyarázta el John buscema hogyan kell rajzolnia a karaktert. Minél közelebb lesz Jézus Krisztushoz, annál jobb? Ahogy Spurgeon és Raphael írta, Lee költőt csinált az utazóból, egy utcasarkon áldogáló Rómeót, aki szomorú megjegyzéseket tesz az emberiségre és saját sanyarú sorsára. Lí fogott egy isteni hatalmú karaktert és nemes, de tragikus alakot faragott belőle. Ha Lee-nek a karakter iránti különös vonzalma még nem lett volna nyilvánvaló a fantasztikus négyes utazó történeteiből, amelyekben a koncepció épp úgy lehetett körbié, mint lee akkor az 1967-es... Tales to is 93. Mary Severin által rajzolt Hág-sztoria már egyértelművé tette. Az ugyanabban az évben megjelenő Fantasztikus Négyes Éves Különszám 5. kiadásának első önálló utazósztoria pedig, amelyet Lee és körbi talán az utazósorozat prototípusának szánt, mintha már a későbbi utazóképregényhez készítette volna elő a terepet és ugyan más lehetett volna az utazó filozófikus színezetű kalandjainak ideális rajzolója, mint Kirby, a karakter vitathatatlan atya. Az ezüst utazósorozat rajzolási megbízását mégsem Jack Kirby kapta, hanem John Bussema, hogy miért a mai napig rejtély. Kirby barátja és életrajzírója Mark Eveney több lehetséges magyarázattal is szolgál, és mindnek van értelme. Egyrészt Evenyé szerint lehetséges, hogy Lee említette Körbinek a tervezett utazósorozatot, de csak röviden és mellékesen, és amikor nem kapott érdemi választ, feltételezte, hogy Körbit, aki talán csak félig meddig figyelt rá, nem érdekli, ki fogja rajzolni. Az is lehetséges, hogy Lee úgy okoskodott, Körbi nevéhez rengeteg karakter fűződik, miért pont az utazó izgatná. Evőné azt is felvetette, hogy Lee, az ütemtervekkel tisztában lévő szerkesztő, nem akarta elvonni Körbit egy már gördülékenyen futó másik sorozattól egy újabb kedvéért. Szint úgy lehetséges, hogy Lee és Körbi nem értett egyet a történet vagy a karakter irányát illetően, és a vitát szerkesztőként Lee nyerte. Mindketten érezték, hogy az utazó különleges, lényegében tabularáza, és mindketten azonosultak a karakterrel, de az eredetével és jövőjével kapcsolatos elképzeléseik nem találkoztak, és Lee úgy döntött, hogy ezúttal nem hajlandó kompromisszumokat kötni. is, Lee buszémával indította el az ezüst utazó saját sorozatát, Evonier szerint pedig Kirby erről csak a Marvel egy meg nem nevezett alkalmazottjának futó megjegyzéséből értesült. E témában Lee és Körbi annyira elbeszélt egymás mellett, hogy utóbbi, aki Sean Howe szerint számított rá, hogy részt fog venni egy ezüst utazó sorozat készítésében, még el is kezdett dolgozni egy F4 sztorin, amely elmesélte volna az utazó történetét, de amelyet aztán kénytelen volt félbehagyni. Ezt a tervezett eredettörténetet végül nagy valószínűséggel az 1968-ban a Fantasztikus 4 74.-75. számában megjelenő utazósztori helyettesítette. Ebben az utazó Galactus elől menekül, aki azt akarja, hogy ismét a hírnöke legyen, és végül az is lesz. Az utazó azonban megesküszik, hogy megakadályozza ezt az Isten csapását az értelmes lények lakta bolygók felfalásában. Körbinek lényegében előzményt kellett készítenie ahhoz az utazó sorozathoz, a sors elől való menekülés nemes, de kudarcra ítélt kísérletéről, amelynek rajzolói teendői nem neki jutottak. Abban az F4 füzetben, amelyben a sztori lezárult, még az akkor már kapható ezüst utazó első reklámja is szerepelt. Az olvasók részéről olykor nagy a kísértés, hogy a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak bizonyos kreatív döntéseknek, de egy szivar olykor tényleg csak egy szivar. Egy képregényes megbízatás pedig csak egy újabb munka. Ám ebben az esetben úgy tűnik, Körbi tényleg nagyon a szívére vette, és megrázkódtatásként élte meg, hogy számításaival ellentétben nem kapta meg az ezüst utazó sorozatát. Ahogy Evenyé fogalmazott, Körbinek különösen nem tetszett, hogy nem kapott elővásárlási jogot az új, ezüst utazósorozatra. Minden lehetséges módon elvették tőle az ötletét. Visszatekintve ennek az F4 történetnek az oldalain már tetten érhető, hogy Körbinek fogyatkozik az igénye az innovatív vizuális történetmesélésre. Noha bőven akad bennük akció és szappanopera, ezek a számok és a folytatásaik olyanok, mintha régi ötleteket hasznosítana újra bennük. Igaz, még mindig jól és hatásosan, de már a korábbi F4 képregények újszerűsége nélkül. Ami lét illeti, ő csúrik töltötte a négyrészes F4 történetet élvezetes dialógusokkal és szövegekkel, valamint lábjegyzetekkel és megjegyzésekkel, amiben a legtöbb olvasó az első számmal megkezdett eposz gördülékeny folytatását látta. Ami újdonság hiányzott ebből a négy számból, és persze az is csak a korábbi részekhez képest hiányzott, azért kárpótolt Lee, Kirby és Joe Színott beíró rutinos tehetsége. Minden esetre, akár óvatlanság, akár szívtelenség, vagy puszta félreértés övezte is a debütálását, 1968 közepén Lee és a Marvel evolúciójának legsűrűbb időszakában elindult az ezüst utazó sorozata. Lee újonnan írt története megváltoztatta a karakter hátterének addig ismert kevés kerésztetét, hogy az olvasók jobban szimpatizálhassanak vele. Az utazót humanoid idegenként ábrázolta, aki azért csatlakozott Galaktushoz, hogy megmentse szülőbolygóját, zen lát, és már kezdettől fogva akadályozta Galactuszt abban, hogy értelmes lények lakta planétákat faljon fel. Ezzel Lee meglehetősen otrombán újraértelmezte a földnek az utazó és galaktus kapcsolatában betöltött sajátos szerepét. Az utazó eredetileg a kék bolygóval kapcsolatban támadt érzései miatt döntött úgy, hogy fellázad ura galaktus ellen. Rájött, hogy hibát követett el, amikor a múltban értelmes lények lakta bolygókhoz vezette az óriás lényt. Kirby egy tisztán energiából álló, sztoikus lényként képzelte el az utazót, nem pedig egy zavarodott, tragikus, humanoid idegenként, kozmikus hatalommal a kezében és ezüst bevonattal a testén. Vagyis a két alkotó koncepciója túlságosan állt egymástól, hogy bármiben megállapodhattak volna. És úgy tűnt, Lee tényleg nagy gondolatokat akar kifejezésre juttatni, még ha le is egyszerűsítette őket az aranyszabály különféle verzióira. Talán úgy érezte, ez a nagy lehetősége, talán élete egyetlen lehetősége, hogy ne csak egy megvetett művészeti forma szókovácsaként emlékezzen rá az utókor. Apja úgy hunyt el, hogy semmilyen felismerhető nyomot nem hagyott hátra maga után. Lee nem akart osztozni ezen a sorson, és immár a 40-es éveiben járt. Nem írt regényeket vagy forgatókönyveket. Hiába gyakorolt, tagadhatatlan hatást a kultúra egészére, a nagyszerűség, a nagy irodalmi teljesítmény továbbra is álom maradta számára. Talán úgy gondolta, hogy az utazó jobb szó híján egyfajta eleganciával ruházhatja fel. Elvégre diákok tömegei, tekintélyes egyetemek hallgatói voltak kíváncsiak Stanley mondani valójára. Azt már nehéz lenne megállapítani, hogy hányukat érdekelték a gondolatai az egyórás előadásain és beszélgetésein túl is, minden esetre tény, hogy eljöttek meghallgatni őt, és tény, hogy sokuk érdeklődött a képregényei mélyebb jelentései iránt. Ez a figyelem nyilvánvalóan gondolkodásra késztette Lít, és vagy már korábban is meglévő ötleteit öntötte határozottabb formába, vagy ekkor döntött úgy, hogy elő kell állnia olyan válaszokkal, amelyek túlmutatnak a vagány beszólásokon. Végül az ezüst utazó lett az a képregény, amelyben kifejezésre juttathatta az élettel kapcsolatos mélyebb meglátásait. Az 1969 áprilisára dátumozott ezüst utazó 5. száma And Who Shall Mourn For Him? és őt ki fogja elsiratni, című sztoria az egyik legjobb példája annak, hogyan használta Lee szószékként a sorozatot. A képregényben egy bátor afroamerikai orvos, Al B. Harper hazaviszi a sérült utazót, miután az kiütötte magát, amikor megpróbálta áttörni Galactus erőterét, amelyet egykori ura azért emelt, hogy elválassza őt az űrtől. Az orvos később elmagyarázza a felépült hősnek, hogy azért cselekedett így, mert tudja, milyen érzés, amikor erőszakoskodnak az emberrel. Bár Lee látszólag nem csinált ügyet Harper bőrszínéből, ezzel a megjegyzéssel tette egy rövid utalást a karakter múltbéli nehézségeire. A történet csúcspontján pedig Harper feláldozza magát, hogy megmentse a földet. A hetedik szám levelező rovatában egy olvasó arról panaszkodott, hogy az utóbbi időben egyre már márvelnél a, a négerek Rivalda fénybe Nem támogatom, hogy elindítsátok a saját polgárjogi mozgalmatokat. Hónapok óta ostoroztok minket, tudjátok, kikről beszélek. Nem vagyok rasszista, csak egy aggódó már aki nem szeretné, ha a kedvenc képregény kiadója befűrödne. Egyetlen szerkesztő sem közöl le egy ilyen levelet, ha nem akar határozott választ adni rá. És valóban, a szerkesztő válasza, amelyet vagy Lee maga írt, vagy legalábbis olvasta és jóvá hagyta, akár magáé az utazói is lehetett volna. A rasszizmus és az egyenlőség témái valóban foglalkoztatnak minket. Úgy érezzük sokan, túl régóta fordítanak hátat a mindennapi életükben jelenlévő kellemetlenségeknek. Talán úgy gondoltuk, tehetnénk valamit, hogy egy kicsit segítsünk jobbá tenni a dolgokat. Lee ezzel egyértelműen állást foglalt. A Marvel Comics, Stanley Marvel comics nem fogja figyelmen kívül hagyni a mindennapi életünkben jelenlévő kellemetlenségeket. Bizonyos szempontból lehet azzal vádolni Lee-t, hogy túlságosan komolyan vette magát, ráadásul kockáztatta, hogy elidegeníti a potenciális vevők egy részét. Ugyanakkor Lee és a képregények ezzel felderítetlen területre tévedtek, és lehet, hogy ott pont eféle komolyságra volt szükség. A fenti levél és a ráadott válasz közlése jelentős lépésnek számított. De mifelé? Erre csak az idő adhatott választ. Az azonban biztos, hogy ez a válasz eltávolodást jelentett a biztonsági játékot játszó szerkesztőjállásponttól. Vajon Lee őszintén tárta a világ elé saját személyes nézetét, és mivel ezt a nézetet tartotta helyesnek, nem érdekelte, hogy kinek tetszik és kinek nem? Vagy olyan nézeteket hangoztatott, amelyekről tudta, hogy egyetemi közösségben jó fogadtatásra találnak? Rendkívül cinikus hozzáállás kell ahhoz, hogy egyáltalán ne akarjunk őszinteséget látni a szavaiban. Helyes döntés volt Stanley részéről, hogy legmélyebb érzései egy részét közkincséteje a képregényekben. Nos, nyolc évvel korábban a márvel csak nem megszűnt létezni. Nyolc év múlva pedig, ki tudja, talán már csupán emlék lesz. Semmire sem volt garancia. Miért ne lehetett volna az utazó karaktere Lee személyes nézeteinek eszköze? Ha akkor sem engedhetett volna meg magának eféle kockázatot, akkor mégis mikor? Az 1968-as szórakoztatóiparban a Marvel Comics még mindig kis pályásnak számított, még ha Stanley minden nappal egyre nagyobb játékossá is vált. A távolabbi területeken pedig még mindig sokan akadtak, akik még, ha láttak is lehetőséget a Marvellel és Stanley-vel való együttműködésben, valójában egyiküket sem vették komolyan. Lee egyik első országos tévészereplésére 1968. május 30-án került sor az ABC The Dick Cavett Show című New Yorki beszélgetős és sorában, amelynek egyik állandó vendége Pet még például tréfásan megjegyezte: Többek között azt szeretem azokban a képregényekben, hogy könnyű lapozni őket, miközben a nagyujját szopogatja az ember. Lee nem vette fel a sértést, egyszerűen csak így hárított. Átülhetnék máshova. De később, amikor kevet megkérdezte Mekkormiktől, hogy olvastál már valaha Mighty Thor képregényt, Pet? közbeszólt: Két szótagú szavak is vannak benne, szóval lehet, hogy nehezen boldogulna. Érdekes módon a híresen intellektuális kevet bizonyos fokú tisztelettel viseltetett Lee iránt, és mintha a képregényei sem lettek volna ismeretlenek a számára. Lejátszódott köztük például a következő dialógus. Kevet. Aggasztja néha, hogy milyen hatalmas befolyásuk van az óriási példányszámoknak köszönhetően. Lee. Nos, nem, nem igazán. Meglehetősen élvezzük. Szeretném hinni, hogy ha valakinek befolyással kell lennie a mai fiatalokra, akkor akár mi is lehetünk azok. Igyekszünk egy kicsit jobbá tenni a világot. Stanley tehát által a sarat a Hárvárdon végzett Pett egy jól ismert komikussal és szerzővel egyben egy nagy darab tiszteletet parancsoló emberrel szemben. Sziporkázó beszélgetést folytatott a jelen végzett Dick Kevettel, és még azt is kifejtette, hogy a márvel képregényeiben van filozófia, szatíra és társadalomrajz, vagyis többek szimpla gyermekmesénél. Mindeközben ráadásul megválaszolta a másik vendég, Diana Sents, aki akkoriban lépett fel a George Bernard Show színműve alapján készült nagy sikerű darabban a Szent Johannában, Szent Joan, Little Luluval, Kicsi Lulu kapcsolatos kérdéseit is. Lee immár az álligába játszott. Kevetnél nem szól Brockival és Mary Severinnel viccelődött, nem Körbivel és Ditkóval birkózott cselekményelemek és etikai dilemmák miatt, és nem is Martin Goodman szeszélyei miatt manőverezett. Ezekre mind a Marvel irodáinak otthonos közegében került sor. De még egyetemi fellépéseinek legokosabb hallgatói is csak kölykök voltak, akik csodálattal adóztak a húsvér Stan Lee látványának. Nem, ez egy teljesen új szituáció volt, és egy teljesen új Stan vagy legalábbis egy továbbfejlesztett szten, aki országos és világporondra lépett. És ez már nem is csak a pénzről és a hírnévről szólt. Ezt világossá tette mindaz, amit a képregényekben, amit a szerkesztőségi szenzációkban írt. És az is, hogy milyen szokatlanul nagy érdeklődést mutatott az ezist utazó karakterének formálásában. Valami történt stanley -vel. talán csak egy újabb kapuzárási pánik. 1968-ban betöltötte a 45. életévét. Kisebb stárságot faragott viszonylag stabil, de némileg üres karrierjéből. Noha a Marvel olvasóiban élt egyfajta kép stanley a szélesebb közvélemény, köztük pet McCormick nem igazán tudott róla, vagy nem különösebben érdekelte. Ha az ő buta kis képregényei kicsit kifinomultabbak voltak is az átlagnál, ez önmagában még mindig nem sokat jelentett, és a többségnek fel sem tűnt. Ezeknek a képregényeknek köszönhetően feltornázhatta magát és a médiumot, amelyben három évtizede robotolt, legalább a komolyan veendő dolgok kategóriájába. Esélyt kapott rá, hogy csináljon valamit, de pontosan mit is? 1968, még a változásokról híres 1960-as évekhez képest is viharos időszaknak bizonyult. Az ország, az orgyilkosságok, a zavargások, a polgári nyugtalanság, a szeizmikus kulturális rengések és az elhúzódó vietnámi háború tengerén hánykodott. Stelli közvetlen környezetében pedig berhalálát leszámítva is komoly személyes és szakmai változások következtek be. Az 1960-as évek végének üzleti szféráját vállalati felvásárlások határozták meg. A konglomerátumok szinte pénzfeldobásos alapon adtak hozzá a portfóliókhoz olyan cégeket, amelyekben kevés vagy semmilyen közös vonást nem lehetett felfedezni. A National Comics-ot nemrég vette meg a Warner Communications, amely pedig az eredetileg temetkezési vállalkozásként és limuzinkölcsönzőként működő Kini Parking is kötött ki. Az új irányítás alatt a csökkenő eladásokkal küszködő DC szerkesztőségének élére Carmine Infantino veterán rajzoló és a cég rengeteg borítójának tervezője került. Infantino olyan vizuális érzékenységet vitt a DC képregényeibe, amely idegen volt a korábbi, nem rajzolói hátterű szerkesztők munkásságától. E változások közepette a DC néhány prominens szabadúszó írója és rajzolója azzal a kéréssel állt elő, hogy biztosítsanak nekik bizonyos alapjuttatásokat, így például egészségbiztosítást és nyugdíjat, annak ellenére, hogy nem álltak alkalmazotti viszonyban. Ezek az alkotók hamarosan azon kapták magukat, hogy nemhogy nem teljesítik a kérésüket, de nem kapnak többé rendszeres megbízásokat sem, helyüket pedig fiatal szabadúszók veszik át. A benfentesek közt megosztanak a vélemények arról, hogy vajon ez a vezetőség kitervelt visszavágása volt-e, vagy csupán általános céges reakció a változó közönség igényekre. Akárhogy is, a lépés világossá tette a veteránok, és a bizniszben mindenki más számára, hogy az alkotók eldobhatók és lecserélhetők mindegy hány éven át nyújtottak csúcs teljesítményt. Az iparági szereplők figyelmét az sem került el, hogy Martin Goodman árulni kezdte a magazine és és nagyrészt a Marvel sikere révén talált is egy vevőt az egész kiadóhálózatára, aki érzése szerint tisztességes összeget ajánlott. Goodmannek viszonylag fiatalon 1968-ban töltötte be a hatvanat, már közel 40 éves kiadói tapasztalat állt a háta mögött. A Marvel értékéről hencegő, gazdasági folyóiratokban megjelenő hirdetések alig burkolt eladó, feliratú táblákként működtek, és a Marvellel az élén a kiadó vonzó célpontnak számított. Az értékesítést Martin egy olyan követeléstől is függővé tette, amely legalább olyan fontosnak tűnt számára, mint a vételár. Bekívánta biztosítani a fia Csip jövőjét, aki akkoriban már a cégnek dolgozott. Martin azt akarta, hogy Csip kiadóként lépjen a nyomdokaiba. Így amikor a Perfect Film and Chemical Corporation 14 millió dollárt ajánlott, és beleegyezett, hogy Csip legyen a kiadó, miután Martin még további négy évig betölti ezt a posztot, Goodman igent mondott. A Perfect Film, amelyet később átneveztek Cadence Industries-re, egyik vásárlási feltétele az volt, hogy a cég garantálja az egyetlen olyan profi képregényes további foglalkoztatását, akit pótolhatatlannak tartotta márvel működéséhez – Stan Lee-ét. Lee elmondása szerint Goodman szóbeli ígéreteket tett neki többek között olyan pénzügyi garanciákra, amelyeknek hála soha többé nem lennének anyagi gondjai, hogy rávegye egy több éves szerződés aláírására. Lee nem ragaszkodott hozzá, hogy ezeket az ígéreteket írásba foglalják, így ennek hiány is belement az alkuba. A fizetésemelést leszámítva egyik neki tett ígéretüket sem tartották be. Vajon naivitás volt Lee részéről, hogy aláírta a szerződést? Önéletrajza szerint közeli barátja Marshall Fink üzletember, akinek felesége Edith a 2017-es nekrológia szerint az F4 Susan Stormiának modelljeként szolgált, azt tanácsolta neki, hogy használja a befolyását, és irasson alá lág bármit, amit csak akar. Mégsem lépett fel közel sem olyan erélyesen, mint tehette volna. Ezt nevezhetjük naivitásnak, valamint a rokoni alkalmazásban állás hátrányának is. Ugyanakkor nemrég még Goodman teljes képregényes részlege a megsemmisülés szélén tántorgott. Lee egyfajta csodaként élhette meg, hogy nem csupán átvészelte azokat az éveket, hanem ráadásul kisebb fajta sztár lett belőle. Lehet, hogy úgy érezte, kapzsiság lenne többet kérnie? Hogy azzal kísérteni a sorsot? Ráadásul Goodman maga is beleegyezett, hogy további négy évig a cég kiadójaként szolgál, ugyanazzal a felügyeleti szereppel, mint addig, épp csak mindenféle kockázat nélkül. Vagyis Lee úgy érezhette, hogy bár a cég egy konglomerátum tulajdonába kerül, továbbra is egyfajta családi üzletként működhet, és Goodman ugyanannyi rokona dolgozna a magazine managementnek, mint azelőtt, hogy a Perfect Filment Chemical felvásárolta volna. A napi ügymenet pedig szinte semmit sem változna. Csak hogy mégis megváltozott. Lee ismeretlen területre tévedt. Tudta, hogy három, bizonyos források szerint öt évig biztos talaj lesz a lába alatt, de aztán... Mire lejár a szerződése, közel jár majd az ötvenhez. Akkor mi lesz? Addig bármi történhet, és már nem lesz ott egy rokona, aki támogatni tudná. És mi lesz az olvasó közönségével, köztük az egyetemi hallgatókkal? Míg mindig szerették a Marvel történeteit, de közben olyan underground képregények... Akkoriban elkezdték ezeket comicsnak is nevezni, jelentek meg a piacon, amelyek témáival Lee és a Marvel nem foglalkozhattak, és ha akartak, sem tudtak volna foglalkozni velük, egyszerűen azért, mert nem értették őket. Egy dolog, hogy rockbandák és filmkészítők csodálták a Marvelt, de mint a kialakult volna egy titkos ifjúsági nyelv, valami igazán underground, aminek értelmezésében nem segített egy trendy szakál vagy egy stílusos frizura. Robert Crumb 1968-ban debütáló Zepp Kamixa és az ahhoz hasonló kiadványok mindent kezdtek megváltoztatni. Nem csak arról volt szó, hogy ezek a képregények sokkal szabadabban ábrázolták a szexet és az erőszakot, hanem arról is, hogy benfentesként ismerték a folyamatosan változó ifjúsági kultúrát, amely a 30 felettiek többsége számára átláthatatlannak bizonyult. Talán semmi sem szimbolizálta olyan találóan a Marvelen belüli ellentétes áramlatokat, az új területek felfedezésének és a hajó egyenesben tartásának konfliktusát, mint Flo Steinberg távozása. A rendkívül hozzáértő Steinberget nem csak hogy mindenki őszintén szerette, de részévé vált a Marvel mítoszának, miután Sten frenetikus flóként emlegette a levelező rovatban és a szerkesztőségi szenzációkban. A rajongók épp úgy érdeklődtek iránta, mint bármelyik rajzoló és író iránt, akinek nevét Lee ismertétette. Ráadásul Steinberg ismertségi körébe beletartoztak azok az underground képregényesek és belvárosi véleményformálók is, akikre egy Marvel jellegű cégnek nagy szüksége volt, hogy aktuális tudjon maradni. Goodman mégis hagyta elmenni, állítólag egy heti 50 dolláros béremelési kérés miatt, amelynek megtagadását azzal indokolta, hogy Steinberg vállalati struktúrában betöltött szerepe nem teszi lehetővé, hogy bizonyos összegnél többet keressen, bármilyen fontos is a márvel működése és arculata szempontjából. Így aztán ez állt az 1968. szeptemberi szerkesztőségi szenzációkban. Nehéz szívvel tudatjuk, hogy távozik a szerkesztőség egyik népszerű tündére. Frenetikus Flo Steinberg búcsút int nekünk, hogy egy másik területen próbáljon szerencsét. Vagyis Steinberget annyira bosszantotta a fizetésemelési kérésének megtagadása, hogy felmondott, mielőtt másik állást szerzett volna. A féle békéltető gesztusként az 1969 februárjára dátumozott képregények szenzációiban bejelentették, hogy Frenetikus Fló Steinberg, egykori pénteki barátnőnk, nagyszerű újjállást szerzett a Rockefeller Centerben, nem messze a saját irodánktól, és szeretne köszönetet mondani Marveles barátainak a sok levélért és jó kívánságért. Flo utóda egy Robin Green nevű nő lett, aki 1971-ben írt egy cikket a Rolling Stone magazinba a Marvelnél töltött idejéről, később pedig olyan tévésorozatokban működött közre producerként és íróként, mint a Miért éppen Alaska. Northern Exposure, a mafiózók, The Sopranos, és a zsaruvér, Blue Bloods. Az említett Rolling Stone cikkben a következőket írt a Stanről. Olyan keményen dolgozott, annyira igyekezett és annyira árad belőle a lelkesedés, hogy az ember meg akarta könnyíteni a dolgát. Egy személyes sót vezet, nem osztozik a feladatokban, ezért dolgozik olyan keményen. Noha lee sok más asszisztense is volt még az évek során, Green mindössze hat hónapig dolgozott neki 1968-ban, senkinek sem adott többé olyan jelentős szerepet a képzeletbeli szerkesztőségben, amiért Steinbergnek. Így aztán Stanley, miközben a családi üzlet vállalati óriássá formálódott körülötte, olyan munkakörnyezetben találta magát, amely egyszerre tűnik stabilnak, mégis ingatagnak. Két dologban azonban nagyjából biztos lehetett. Egyrészt természetesen abban, hogy folytatniuk kell a képregények kiadását. Sőt, még több képregényt kell kiadniuk, mint addig. Hónapokkal a cég eladása előtt Goodman jobb terjesztési feltételeket alkudott ki az Independent News-tól, aminek következtében megnövelhette egyébként is fokozatosan gyarapodó képregényei számát. Ráadásul a Kendens hamarosan megvette a Curtis Circulations-t, onnantól kezdve pedig megszabadultak az Independent megkötéseitől. Lee már havi több, mint hús sorozatot felügyelt, és különböző formátumokkal is kísérletezett, például egy medméretű pókember magazinnal. Másrészt pedig abban is biztos lehetett, hogy tovább kell erősítenie a Stanley márkát. Az új tulajdonosok elvárásait és a közönség ízlését, vágyait képtelenség lett volna megjósolni. A pokolba is az egész világ a láttára alakult át, a változás pedig kölykök idézték elő, 20 évesek, akik közül sokan úgy érezték, legalábbis egyelőre, hogy oda kell figyelniük Stan lee -re. De vajon meddig? Lee karrier stratégiájának egyébként is régóta része volt, hogy legyen egy B-terve. Most, hogy féle híresség vált belőle, miért és ne próbálná elővenni? 1968 őszén kiugrott a képregények keretei közül, és tett egy óvatos lépést egy ismeretlen, de logikus irányba, hogy tévés műsorvezető legyen. Nem sokkal a republikánusok és a demokraták nyári elnöki előválasztása után, de valószínűleg még Richard Nixon megválasztása előtt Lee egy politikai és közéleti ügyekkel foglalkozó beszélgetős tévéműsor pájlottjának házigazdájaként próbálta ki magát. A pilot többek között a Kolumbia Egyetem április, májusi diák tüntetéseire és az augusztusi előválasztásokra, valamint Robert Kennedy meggyilkolására fókuszált a panel jellegű tematikus beszélgető műsorok népszerűek voltak akkoriban. A David Susskindra és William F. Buckley Jr.ra jellemző művelt intellektuális megszólalástól Ellen Burke és Joe Pine agresszív, provokatív stílusáig sokféle hang helyet kapott a tévében. A pilotban Lee az előbbi típus felé hajlott, és nagyjából önmagát adta. A felvilágosult aggódó kertvárosi szülőt, aki igyekszik megérteni, mit akarnak ezek a mai fiatalok. Ezt a témát némileg az áprilisban boltokba kerülő Tor 154. kiadásában is érintette. A mendőrgés istene megfed benne egy csapat hippit, amiért azok kiléptek a társadalomból. Nem kilépéssel, azzal tudod elérni a bölcsességedet, hogy beleveted magad az élet viharába. Ügyek mellé állni, csatákat megnyerni, dicsőség és nagyság vár terád, csak nyitva kell tartanod a szemed. A Kevettcsóban így kommentálta ezt a jelenetet. Amikor ezt írtam, valószínűleg februárban, jó kis prédikációnak éreztem. Szerencsére ma már kevésbé látom szükségesnek az ilyesmit. A mai fiatalság sokkal aktívabb, ami szerintem egészséges. Ez az egész kilépés dolog, mintha a többség számára már lecsengett volna. Sokat elárul az akkori időkről, hogy Lee, mai fiatalságról alkotott véleménye, mindössze pár hónap alatt a februárban írt dialógustól a Kevetszó Béli fellépéséig ilyen jelentősen megváltozhatott. A fiatalok, akik a pájlotban felbukkantak mellette, határozottan nem a kilépők táborát erősítették. Ha volt is címe a panel jellegű fekete-fehérben felvett beszélgetésnek, megtekinthető a Youtube-on, az beleveszett a történelem ködébe. Lee szakált és valódinak tűnő parókát viselt. 45 évesen, 10 évvel fiatalabbnak nézett ki. Amikor 2017-ben a pájlotról kérdezték, Lee egyáltalán nem emlékezett rá, még a megtekintése után sem, így nem tudott nyilatkozni az elkészítése körülményeiről. Valaki nyilván a fejébe vette, hogy a jó beszélőkéjű, gyors és járású, nyájas és elbűvölő Stanley, jó házigazdája és moderátora lehetne egy aktuális eseményekről szóló beszélgetőműsornak. műsornak. A sónak a jelek szerint semmi köze nem lett volna a képregényekhez, leszámítva, hogy Lee azoknak köszönhette a népszerűségét és hitelességét. A pilot alapján a műsor olyan eseményekkel kívánt foglalkozni, amelyek valószínűleg érdekelték volna a márvel közönségét, különösen az idősebbeket, és úgy általánosságban felkelthették volna a társadalmi és politikai témákra fogékonyak figyelmét. Köztük akár a lee hasonló, a nagy változások közepette összezavarodott szülőkét. Ők voltak lívendégei. vendégei. Jeff Shiro, a Red Subterranean News című underground újság szerkesztője, Jack Scorow, a Columbia Egyetem Diák vezető szerkesztője és Skip Weiss, a The Daltonian, az Elite Upper East Side Dalton School Diák szerkesztője. Ebben a társaságban Lee volt az egyetlen, aki nem valamilyen újság szerkesztőjeként tevékenykedett, de nem is próbált versenyre kelni vendégei újságírói tapasztalatával, hanem inkább az átlagember szerepét játszotta. A beszélgetés számtalan más akkori beszélgetést tükrözött, amelyeket számtalan vacsoraasztal körülejtettek meg. Lee a pilot nyitányában így határozta meg saját maga és műsora küldetését. Lee vagyok, harminc éve írok történeteket a fiatalabb generációknak, és... és napi két-háromszáz rajongói levelet kaptam. Valószínűleg annyit, amennyit a Beatles. Időm nagy részét a levelek olvasásával töltöm, egy másik jelentős részét pedig a megválaszolásukkal. Azt hiszem, sokat tanultam arról, hogy mi jár a fiatalok fejében. Ami még fontosabb, azt hiszem, sokat tanultam arról, hogy kik a fiatalok. Ma a történelem egy olyan pontján állunk, amikor határozottan nagyok a generációs különbségek. Meglátásunk szerint bármi, ami képes lehet áthidalni ezeket a különbségeket, ami segíthet megérteni ezeknek a fiataloknak a szempontját, a hasznunkra válhat. A mai műsorban olyan témákkal foglalkozunk, amelyek érzésünk szerint rendkívül fontosak a fiatalok számára. Vagyis a pilot, és feltételezhetően az abból tervezett sorozat célja az volt, hogy hangot adjon a fiataloknak, miközben Stan képviseli az idősebb generációt. Mint sok beszélgető műsor és sok vacsoraasztali beszélgetés, ez is szabadon csapongott és sok felszólalás beszédbe vagy kinyilatkoztatásba torkollott. Lee visszafogott műsorvezetéséből mégis kihallani ugyanazt a hangot, amely a szerkesztőségi szenzációkat és a stenzó csövét is meghatározta, épp csak Lee ezúttal szinte teljesen mellőzte a jellegzetes beszólásait. A műsor hangsúlyosan humortalan, ami talán a korszakból is következik, de bizonyosan tükrözi lee azt az igényét is, hogy komolyan vegyék a beszélgetést és őt magát. Lehetséges, hogy attól is tartott, ha poénkodni kezdene, a vendégek úgy éreznék, a rendszert képviselő Lee őket nem veszik komolyan. A pilot néhány részlete jól rávilágít a generációs különbségekre, így például ez a szóváltás Lee és a Red szerkesztője síró között a nyomtatásban közölt üzenetekről. Stanley, ha én egy underground újság szerkesztője lennék, és lenne egy üzenetem, oly módon akarnám átadni, hogy a lehető legszélesebb közönséget érjem el vele. Az általam szerkesztett magazinokban mindenféle mögöttes üzenetek vannak, de nem csinálunk semmi olyat, amitől elfordulhatna tőlünk az olvasóink egy része. Jeff Shero, szerintem ez egy idejét múlt álláspont, mert abból indul ki, hogy az embereknek van hatalmuk. Pedig csak azoknak van bármi befolyásuk az ország irányára, akik ennek szentelték magukat, akik a csúcson ülnek és a hatalom tartják a kezükben. Csak a fiatalok akarják megváltoztatni a társadalmat, ezért a Ret a fiatalokat próbálja megszólítani. Séró volt a legradikálisabb és a legbeszédesebb a társaságban, ő kötődött a legszorosabb szálakkal az úgynevezett ellenkultúrához. A másik kettő még egyetemre járt, Séró azonban már újságíróként dolgozott, és annak az évnek a tavaszán indította el a Retet. Lee megkísérelte leszerelni Séró radikális nézeteit. Zsef Séró. A törvény és rend célja a feketék elnyomása. Stan Lee, nem lehet, hogy a törvény és rend célja a törvény és rend? Az emberek úgy érzik túl sok a bűnözés manapság. Törvényt és rendet akarnak. Miért kell ebből a rasszizmusra következtetni? Mondani sem kell, hogy Sérót nem tudta meggyőzni. A műsor legkevesebb perceiben Lee és Séró demonstrálta, mennyire kibékíthetetlen az ellentét közöttük. Stan Lee. Azt hiszem, én a rendszer része vagyok, és úgy érzem, lényegében nincs nagy különbség a között, amit a rendszer akar, és a között, amit maguk a fiatalok akarnak. Jeff Shero, szerintem ez egyáltalán nem igaz. A rendszer nem akar véget vetni a vietnámi háborúnak. Úgy beszél a vállalatokról. Stanley, na várjunk egy percet. Mégis hogy mondhat ilyesmit? Jeff Shero, hogy mondhatok ilyesmit? Úgy, hogy a háború öt éve folyamatosan zajlik, mert a békejelölteket, akik mögé beállt a nép, kizárták a választásokból. Lee itt, szándékosan vagy sem, nem kapta beséró horgát arról, hogy a békejelölteket kizárták a választásokból. A békejelöltek Eugene McCarthy és Bobby Kennedy voltak, síró pedig arra célzott, hogy az előbbinek a rendszer valamiképpen nem engedte megnyerni a demokratikus előválasztást, és hogy még utóbbi meggyilkolása is az említett rendszer parancsára történt. A műsor alatt Lee olyat tett, amit a képregények lapjain soha. Határozott véleményt mondott a vietnámi háborúról. Stanley, Lee, el kell ismernem, sosem védeném meg a vietnámi háborút. Abszolút megnyerhetetlen háborúnak tartom. Nevetséges háborúnak. Azt hiszem, egyetértek azzal a szóval, amelyet korábban használt, hogy ez egy obszén háború. De szerintem ön ugyanilyen obszén, amikor azt állítja, hogy a rendszer nem akarja, hogy véget érjen a háború, ami szerintem nevetséges gondolat. Jeff Shiro, milyen konkrét lépéseket lát a háború befejezésére? Stanley, nos, nem lehet, hogy miközben a mai fiatalság bukdácsol, a rendszer szintén össze van zavarodva? Szerintem csak egyféleképpen léphetünk ki ebből, és persze, hogy a fiatalok a világ egyetlen reménysége, de csak jogi eszközökkel léphetünk ki. Kétlem, hogy az anarchia lenne a megoldás. Shiro és Lee ezt követően egyetértett abban, hogy Amerikának nehéz lenne csak úgy hirtelen kivonulni Vietnámból, bár Shiro e mögött sötétebb okokat látott, mint Lee. Jeff Shiro Az a baj az országot az Egyesült Államokat irányító politikusokkal, vajon hajlandóak elismerni a dél-vietnámi Nemzeti Felszabadítási Front legitimitását? És hajlandóak átadni nekik az irányítást? Mert a vietnámi béke záloga, hogy átadják nekik az országot. És ez egy olyan ellentmondás, amelyel a politikusok nem tudnak megbirkózni. Shiro még Lee teljes karrierjét is kétségbe vonta. Jeff Shiro Maga szerkeszti a Marvel képregényeit, és ha a Marvel képregényei tükröznék a magánvéleményét, komoly bajban lenne. Például a történetei a háborúra és a csata izgalmára alapoznak, és közben azt mondja Ellenzi. Stanley, Lee. Akadnak történeteink, amelyek a háborúról szólnak, de nem próbáljuk szórakoztatónak beállítani. Jeff Shiro. Egyesek kifejezetten magasztalják. Lee arra tett kísérleteit, hogy realisztikus felnőtt nézők érték, a következő példában a Kolumbia szerkesztője Skóró részéről. Stan Lee Én a liberálisokkal szimpatizálok, de amint a liberálisok túl nagy hatalomhoz jutnak, vagy túl nagy fenyegetésé válnak, az ország kileng a konzervativizmus felé, és valószínűleg minden, amit elértek, összeomlik. Csak Skóró. A liberális egyfajta szitokszó a radikális mozgalomban. Ha maga mondjuk, az SDS tagja, és liberálisnak nevez valakit, az olyan, mintha valami ronda jelzővel illetné. A liberális olyan ember, aki látta, hogy brutálisan gyerekeket vernek az utcán, az akkori demokratikus előválasztások helyszínén, és azt mondta, nos, megérdemelték. Stanley, nyilvánvalóan nem így értettem a liberálist. A maga definíciója szerint a liberális majd hogy nem konzervatív. Students for a Democratic Society – vagyis diákok egy demokratikus társadalomért, 1960-ban alapított amerikai baloldali diákaktivista mozgalom. Shiro egy Sean Howe történésznek küldött 2006-os Facebook üzenetében azt mondta a videóról, hogy pilotnak szánták Stanley műsorához, de azt mondták, túl sokáig hagyott beszélni, és nem fejtette ki eléggé a saját véleményét, úgyhogy nem lett a showból semmi. Nem tudni, kik azok az ők, akire Shiro utal. A kábel TV és internet előtt 1968-ban valószínűleg egy produkciós vagy szindikátusi vállalat lehetett, amely olyan független tévéadóknak remélhette eladni a műsort, mint a New Yorki WPIX vagy a WOR. A pilot síró által megfogalmazott problémái nem feltétlenül tűnnek legyűrhetetlennek. Lee nem félt ellent mondani a vendégeinek, noha mondandója, akár csak az övék, gyakran süllyed homályos, még ha mélynek is hangzó eszmefuttatásba. Lee ekkorra nagy tapasztalatra tetszert az egyetemi hallgatókkal való verbális adokkapokban, vagyis egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy tovább csiszolhatta volna a stílusát egy állandó tévéműsorhoz. Azt már nehezebb elképzelni, hogy minden gond nélkül együtt tudott volna élni annak személyes és anyagi következményeivel, hogy képregényolvasók közönségének jelentős részét elidegeníti az aktuális ügyekkel kapcsolatos állandó, akár visszafogott állásfoglalásával is, nem beszélve a vietnámi háború teljes körű elítélésének szükségességéről. Műsorvezetői szerepvállalása arra utal, hogy Lee megkísérelte újra magát, vagy legalábbis kitágítani a kultúrán belül állandóan változó pozíciójának határait. Foglalkoztatta, hogy mihez kezdhetne újonnan jött hírnevével, és aggasztotta a társadalom haladási iránya. Látszat, hogy többre hivatott, mint egy képregényes termékvonal egyszerű vezetője. De hogy kivé és mivé fejlődhetne innen, az még mindig nem volt világos. Shiro, aki ma a Jeffrey Shiro Nightbird néven fut, hűmaradt ellenkultúrás gyökereihez. Véleményét ma a weboldalán hangoztatja. Charles Corrow 2016-ban 68 évesen hunyt el karrierjét először a Boys Állami Egyetem gazdasági részlegének elnökeként építette otthonában, idaho majd a Szent Pál Katolikus Diák Központ egyetemi lelkészeként és az Our Lady of the Rosary Parish diakónusaként. Skip Weiss története és karrierje az ismeretlenbe vész. Ami stanley illeti, később vezet majd olyan tévéműsorokat is, amelyek adásba kerülnek, de sosem a popkulturális, szórakoztatóipari komfortzónáján kívül. Ezt a határvonalat csak nagyon ritkán lépte át. Valójában a művészetben és a való életben is az igazi és jelképes határok és a lázadásai ellenük határozták meg Lee karrierjét. 1966-ban Lee és Körbi Galactus trilógiájában az ezüst utazó azt a büntetést kapta jó cselekedeteiért, ura ellenfordult, hogy megmentse a földet, hogy örökre a földre és annak egére száműzték. Egy láthatatlan erőtér akadályozta meg abban, hogy kihasználja a benne rejlő lehetőséget és felfedezze az űr határtalan szabadságát. Az ezt követő történetekben az utazó fájlalta, hogy csapdába esett ezen az őrült, keringő börtönön, amelyet az emberek földnek hívnak, ahogy az 1968. augusztusára dátumozott Fantasztikus 4-es 77. számában utalt a bolygóra. Ugyanabban a hónapban Lee és John Buscema, valamint Joe Sinod kihúzó, ezüst utazó első számában az utazó kifakadt. Itt vagyok! Csapdába esve ezen az őrült világon, meddig kell még elviselnem egy sorsot, amelyet felfogni sem vagyok képes. lee olyan fontos volt az ezüst utazó, hogy kijelentette, a következő két évtizedben csak is ő írhatja a karakter kalandjait. Így aztán erre a következő két évtizedre az utazó a földrabságában maradt, lehetőségei korlátozottá váltak. Igaz, még e korlátok között is sokat látott és sokat elért de továbbra is vágyott egy nagyobb, végtelen tér határtalanságára. Talán Lee és Körbi számára is a határok feszegetése volt olyan vonzó a karakterben, talán ezért tudtak olyan könnyedén azonosulni vele. Az utazó számára nem a szuperképességű ellenségek vagy a gyötrelmes emberi kapcsolatok jelentették a legnagyobb kihívást, noha ezekben is volt része, hanem a köré emelt korlátok, amelyek ellen folyamatosan lázadt, és amelyektől Lee tudatosan nem szabadította meg. Lee és Kirby mindketten úgy érezték, hogy csapdába estek a képregénybizniszben, azon belül pedig konkrétan a Marvel comics -ban. Karrierjüket olyan erők szorították korlátok közé, amelyeket nem tudtak befolyásolni. Mindketten börtönként fogták fel a képregényes szakmát, igaz, kényelmes börtönként. Ők voltak a legnagyobb halak egy pocsolyában, amely a filmekhez, tévékhez és regényekhez képest aprócskának tetszett. Hírnevük és vagyonuk, továbbá kreatív teljesítményük egyszerűen nem nőhetett túl egy bizonyos ponton. Ahogy az utazó, ők is felfedezték és felélték a rendelkezésükre álló közeg lehetőségeit. Ahogy az utazó, ők is szerettek volna új világokat felkutatni és meghódítani, megszabadulni a képregények hullámvölgyeitől, munkahadójuk és közönségük szeszélyeitől. Küzdelmük az utazó küzdelme lett, az utazó pedig az övék. De ki volt az ő galaktusuk. Kitartotta őket vissza a való életben a szabadságtól, a bennük rejlő lehetőségek megvalósításától? Vagy ők emelték volna önmaguk köré a saját korlátaikat? Egyszerűen csak féltek volna kockázatot vállalni? Lee olyan projektekkel próbált kitörni a korlátok közül, mint az említett beszélgető műsor pálylotja. Az elkövetkezendő években a marvel belül különböző formátumokkal és témákkal kísérletezve, és kívül is feszegeti majd a határait. De vajon maga mögött hagyhatja valaha is ezt a világot? Ami Jack kirby illeti, 1969 elején elköltözött a családjával Long Islandről Los Angelesbe, főleg a lánya kedvéért, aki szárazabb klímájú vidéken akart élni. És még 5000 kilométer távolságból is a Marvel körpályáján mozgott, még ott is láthatatlan korlátok közé szorult. De közeledett a Pészak, a zsidó szabadság ünnep Izrael gyermekeinek felszabadulása alkalmából. És bár Mózes nem volt hivatalos a körbi család széderére, valaki majdnem olyan fontos igen. Carmine infantino hívták.